Josecho, aramendirekin gaude, hain zuzen osasun Kirol zentroko kidea, doktorea, eta Kirol eh, hain zuzen ere, Kirol enmedikuntza. Eh? abitua Josecho, gaixo? Beno ba. Eh, Ondarribean eh, bi mila lauaz geroztik, martxan duzue, Kardio OK eh, programa, horreng honetan Ondarribeko udalak diruz lagunduko bitu berritarrak eh, parte hartezaten, eh, haitzak irik ez dute beraz ma, diru kontu engazi baldimada ma, honetan parte hartzeko ahipatzen duten bezala, eh, Kardio -Key programa aski eraginkorra garrantzitsua baita arazo bihotzeko edo bueno, arazo kardiovaskularra bituzten pertsoneetan. Bai, eh gero te datu gehiago, ketatu zientifiko gehiago daukago, daukagu, em, ariketa fisikoaren onura gaitasotasun hauetan Eta, bueno, e, programa jada bi urte edarama martxan, baina, bueno, e, laguntza e, hau, e, bago eskondo etorreko zaigu zeren, batez ere, bueno, haitzaki e, e, bueno, e, ekonomikoa beti tarten izaten da, eta, bueno, bain behintzat e, laguntza honekin, ba, jendeak haitzaki hori ez dauka. Uh -huh. e, nolako pertsonei zuzen botagago e, programa? Bai, e, edozen e, gaixotasun kardiobaskulara daukaten jendentzat. Mm, infartoa, ictusa, e, isuficienzia kardiakoa, hipertensioa. E, bereziki, e, emaitza osoonak lortu ditu klaudikazio intermitentean. Hau da, hanketako mm. e, arterio ondorioz, E, ibiltzerakoan gertatzen den e, mina hori hobetzeko, e, sintoma horiek hobetzeko. E, mm -hmm. e, Aipatu behar da, bueno, e, adineko jendeak e, normalean gaixotasun bakarra ez dute. Mm -hmm. e, izatzen dute, ba, igual izatzen dute infartoa, eta daukate gainea e, bazakite bronkitis kronikoa, eta gainea daukate edo eukidute igual min bizi bat, edo daukate artrosia. Mm -hmm. e, Edo zein programan horabidetuta dago gaixotasun kardiobaskularak duten jendentzat, baino beste gaixotasunak ez dira oztopo programan e, hmm. e, parte hartzeko. E, Ondartzak irroldegiko instalazioa bari duta, petxatu de pertsona bakoitzaren araberako e, programa egokitzen buzuenak? Hori da, egokitzen dugu e, interventzioa, e, ariketa fizikoko programak, pertsonaren e, baldintza fisikoari eta gaixotasunari egokitzen dugu orrela lortzen dugu ziurtasunarekin lan hau egitea eta bueno e, emaitzak e, bi urte hauetako emaitzak oso ona izan dira egia mm -hmm. da gaztetan berbera bakiruala gehiago egiten dela edo ariketa fisiko gehiago helduaroan e, gutxiago baina baino halako e, arazo e, bat eukanduen e, jendeak e, martxan jartzeko berriz ere sarantzagundiak izaten mi mm dira -hmm. Bai, batez ere, orain e, ba, irurogei urtetik e, gora e, deokaten jendeak, e, jende horiek ez dute, edo irurogei tamar e, de, orain egun, uh -huh. e, irurogei tamar urte dituen pertsonak e, ez dugu gure gazte uh -huh. e, bora eduki, ez da? Beak ez dute kirolarik egin, e, behar bakarrik lanea egin dute, eta bueno, ez dakiten bueno, e, orain. Edo zindauka pulsometro e, bat eta daki nola manejatzen, baina bera pertsona horiek ez dakite e, ariketa fisikoa manejatzen, ez da? Hor mm. dut, e, bueno, urtebete irautzen dut e, programa honetan e, saiatzen gea erakustea, ez bakarrik e, manejatzea entrenamendu aerobikoa, baizik eta edo resistentzikoa entrenamendua, baizik eta baita ere indarreko entrenamenduak, ez eren? Mm -hmm bat ez ere adineko pertsonetan eh, azkeneko urteetan ikasi dugu baita ere eh, indarreko entrenamenduak honura eh, oso osakonak eh, ditula. Hmm. Urtebeteko eh, EPA duen programa dela azken batean modu kontrolatu batean ariketa fisikoa egiten ikasteko prozesua da? Hori da, hori da, ikasten dute, ikasten dute manejatzea, eh? ez bakarrik entrenamendua aerobikoa esaten detenpetzala baizik eta indarreko entrenamendua baita ere helburua da E, urte hori pasata eta gero ba, etxona, e, gai izatea e, ariketa E, fisikoa bere bizitzan integratzeko eta, bueno, beraren e, onurak e, irabaztea. Lene, patu duzu, ba, arazo kardiobaskulara bituzten adineko pertsonak normalean tratamenduan daudela, modu bateko bestekoa, tratamendu medikoa diot, botikak edo bestelakoak hartzen zentu honetan, e, osasun zerbitzu egin ere, e, ba, hartu emana izango duzu, e, pixkat hori e, e, komplementatzerako garaian harik e, eta fizikoa, ipatu duzu, tratamendu tamendurik honerbait. Bai, e, e, dakiguna da aireta fisikoa dela, e, gutxienez, medikamentuak bezain eraginkorra, ¿no? Mm? Mm. Orduan, bueno, oso importantea da eh e, e, elkarlana edo eh Angolangieekin eh kolaboratzea, ¿está? Zeren, bueno, beak daukate herremana zuzenea pazienteekin, gailoekin. Eh Eta, bueno, harreman eh, hau hobetzeko edo sakontzeko bilera baute daukagu, ontsa ian bian, eta, bueno, espero dugu eh, bilera horretan ere eh, elkarlan hau bultzatzea edo areagotzea. Ne, gaurtoko bueno, ondarrbiantzi pilla pa programaren marcha ambulatoriotik abiatzen dena austiraletan, hori preventiboa da hola bait, e, hau bestel helburu batzu bitu eh? Bueno, preventiboa ez da, eh ariketa fisikoa da eta ariketa fisikoa balin bada, eh, eragin terapeutikoa ere egikiko du, eh? tratamendua mm -hmm. ere da. E, be, be, be, belaikin, eh badaukago harremena berarekin, baita ere zen, bilera baten beraiekin. Eta e, askotan, e, gure asmoa da behintzat, horrelako programak egin er, elkarlana egitea. zeren askotan e, bueno, oso motivazioaren aldetik eta oso importantea da horrelako e, talde bateu egitzea. Beak behintzat ba, gutxienez e, egun batean ateratzen dira e, ibiltzea eta gure asmoa da, eta olarin dugu zenbaite pazienteekin, gure programako zenbait pazienteekin, e gure programa bukatzerakoan hori e, izango ditzateke igual e, iraun eta ariketa fisikoa iraun kor egiteko e, modu bat, ez da? Eh? taldean azken batean hori bai, bai, hori askotan importante izaten da, eh? Norberaren araberan, badago jendea e, nahi hau dula gauzak e, bakarrik egitea, baina normalean e, gizakia, e, ba, sotzialagea eta, <laughs> eta, eta horretan eren abaritzen da. Horatuko <laughs> ja. ba, dugu, otxearen amabi arte izan eman bat zen, edo behatzi laubiro amaika amabi, amairu zenbakian e, udalak diruz lagunduko ditu errenta ba, hitorpenaren arabera ba, izan bai. emana iduten pertsonei e, modu bat ez dinbestean mediku txostenen bat edo beharko da e, ez da razurik izan gorraki mediku atxostenak edo e, eskatuko dugu ja e, programan sartzeko e, egiten dugu elkarrizketa sakon bat, eta egiten Fro froba asko, e, eta froba horren araberan, e, froba horren barne daude, ba historia mediku Eta hor dune eskatzen ditugu informa guztiak. Hasieran eran baten aurkeztu behar da e, zer errentaren nahi torpena eta no. enpadronatu bueno, en hau e, dira, iegira enpadronatua en izatea eta bueno, e, nola laguntza E, Aundiagoa izango den, ba, errenta gutxiago daukaten jendentzat, hori ba, eskatzen du gaitaren udaletxek. Hori ondarri bita errentzako, dugu ondartza kiroldegian, e, osasun kirol zerbitzuan nola nahi ere, atezabali duzuela edono horrentzako. Hori da, bai, edo zein apuntatu daiteke, e, bueno, bere gastuak e, ditu, eta bueno, gaztuak nahi behar ima jasan, e, ba, e, arrasori gabe edo zein, e, E, beste herrietako kendeak etor daiteke baitere. Azken puntu bat, e, arazo kardiogoskola bai baina adin e, mugarik ba, badago? Ez dago, ez dago. Ez dago adin mugarik, ez dago e, muga bakarra izaten da, hori, bueno, e, gogoa izatea eta mugitioa izatea. Uh -huh. um. Gira, jose txarra bende minieska? Zuri.